E vazdojmë lexim të komentimit të librit Sirhusun net, timan der be harit. Domthon me shpjegimin e Seyh Rabis hafidhullah. E filluam me disa pika në lidhje me bindjen ndaj pushtetarëve. Edhe jemi te pika e 34 ku autori rahimahullah ka thënë: Men kharaja ala imam min a'immat almuslimin fëhuë kharijij, qëtë shakë asë alë musliminë, wa khalëfë alë thërë, wa mëtëtuhu mëtëtun djahilijë. Dëtët, kush nëgrihet këndër një prej pushtetarëve të muslimanëve, aja është kharijij, nëse është prej kharijjëve. Aja e ka përqa dhe më thënë safin e muslimanve e ka nda, i ka kundrështu e thejret që janë transmitu prefën nga merit sallallahu nësallem, edhe sahabëve dhe kështu më radhë, edhe vdekja e ti është vdekje e gjahilietit. Dhe më thënë se kush del edhe kush rebelohet kunder khalifës të muslimanve, kur ka, kur ka pas khalifës e në konton, nuk ka halifë të muslimanëve, por ka pushtetar të ndryshëm, në për rajone të ndryshme, në për, për vende të ndryshme ka pushtetarë të ndryshëm që janë që kanë pushtet mbi muslimant. ë alejohet më pas më shumë se një pushtetar. Do të thon e, tash si është gjendja aktuale, nuk ka një pushtetar, një halifë për këtë muslimant, por ka disa pushtetarë ose shumë pushtetarë dhe më thënë në vendet ndryshme Shumica e djetarve si që është prejtyre dhe më thënë që e kanë sjaru në halësi këtë që është i bëntejmia në gjithashtu Mohamed Ibn Abdullu Ahab Shaukeni e të tjerë e kanë përkra mendimin se lejohet me pas ma shumë se një beja dhe më thënë lejohet pra mi dhonë pustetarëve të ndryshëm besë, du më thonë, se cilit në vendin e vetë. Pre, pre atin e djetarëve, gjithashtu është të dhimëm, Ahmed ibn Hambel, Shafiju, Maliku, etë et tjerë, du më thonë, prej djetarëve të më hërshëm. Sepse këta djetarë kanë jetu në koë kur janë formu shtetet në ndryshme islame, edhe pra ndajë do thot e kanë pa se është ma e, ma e dobishme edhe ma e rrugës që me leju se cili pushtetar me mbet në atë rajonin e vetë. Do thot në kënë prej prej si kara pushteti i e me vive, do më thënë khilafeti e me vive, edhe kër e kanë marë khilafetin abbasid, prej atë herë, do thot nuk ka pasë nuk ka qenë i gjithë shtetis, ose të gjitha vendet ku ka musliman, nuk e, deri në fund të khilafetit e më vive, kanë pas një khalife. Pas taj, kër e kanë marë abbasit, prej atë herë, kanë fillu, më më thënë, me pas ma shumë pushtetarë, mu paracit, emirat të ndryshëm, e, e kështu me radhë. Dhe më thënë, abbasit e kanë pas khilafetin në Bagdad, edhe e përveç tyre ka pasëra shtete siç ka qenë në, në perëndim, do të thënë në Andaluzi e ka, kanë kanë skuajë dhe kanë vazhduar me vit. Gjithashtu. Pastaj e, ka pasë në Alxerinë sot me në Tunisë këtu më radh, do të thënë në disa vend në Egjipt janë formuar shtete ndryshe që kanë dalë prej khilafetit këtu më radh. e këta kanë formuar domethënë shtete në ato rajone, nuk kanë nuk e kanë luftu kalifen kryesor muslimanve, kështu që secili ka mbet në ka mbetur në vendin e vet. Edhe nga ana tjetër, halifia ka provu disa herë, njëri prej halifëve ka qenë Mansuri, i cili Dëmë thënë ka qenë prej khalifeve matë fortë abasive. Ka dërgu ushtri në Andalus për mi nënstru. Ata, dëmë thënë, Andalusin me nënstru nër khilafetin e Bagdadit që quet në histori. Mirë po, pre aty në e ushtarve, dëthët ata muslimante e Andalusis, ja u kanë këthi vetëm kokat këtino. Dëmë thënë krejtë aty në e ushtarve, ju kanë ardhë vetëm kokat në edhe atë në kohë në haqjit, dhe të meke ose në Hijaz, dhe më thënë që me pa krejt njerëzit, mos me tentu tjetër herë, dhe më thënë, me luftu atë vend, pështu që ata edhe me të vërtet, dhe më thënë, nuk i kanë luftu ma. Edhe djetarë të asaj kohë, nuk e kanë zhitë khalifen ose pushtetarin e ty në nuk i kanë zhitë që mi luftu tjertë, mi në nështru, edhe me formu vetëm një shtetë, dhe më thënë, mi lu pushtetin e tij ekstro më radh për dietar të asaj kohë ve të gjitha kohërave, më tej kan than se sicili pushtetar në vendin në të cilin ka formuar pushtet e ka vendos pushtetin, edhe njerzit janë nëstru, janë nënstru, nënstru aty në at vend, atëherë ai e ka e, hukmin ose gjykimin e pushtetarit. Sigur halifja, dhe më thanaj për vendin e vetë, është sikur halifja në përgjithsi për të gjithë muslimant. Edhe në atë kod, dhe më thanë djetartë, normalisht ata që nga në qenë të theluar në die edhe në fikë, nuk e kanë nëzit për shtetartë të ndryshëm që mi luftu të tjertë, se e kanë thasë se qfarë dame të mdha si e lajo, nuk si e lë të një rezultat të dukshëm, po si e lë vetëm gjakderdh shkatërim, vrasjet muslimanve, prishjet, pasurive tyre, humbje, të nderit, e kështu me radhë. Kam thonë se se cili pushtetarë, du më thonë, vendin e vetë, i zbaton e, ato ligjet e shëriatit, a i realizonë gjihadin, e, e realizonë gjumanë, gjematin, du më thonë namazin me gjemat, mbledhin e zekjatit, e kështu me radhë. Kretë, shka kanë bënë gjigjet për për shtetarin kanë thanë se së cili në vendin e vet edhe djetë që disa për këtyre shtetëve përshënë sigur në Andaluzi, ata kanë botë zjihad, kanë shliru vendet reja e kështu me radhë nuk kanë pasë konflikt me muslimant tjerë asë muslimant dëmë thënë të lindjes nuk e kanë nëzit halife në Bagdadit që me luftu atë halife në përëndimit Asa ta të përrendimit dhe më thënë të Andaluzistë, Marokët E kështu më radhë nuk i kam zhitë që i me luftu u këta në lindje Po së cili, më dhe thëtë, kam betë në vendin e vetë E kështu më radhë e, Pra djetartë e kanë përkra Këtë mënyrë dhe më thënë që të mbetet Në së cili në vendë pustetari i ati vendit Edhe prandaj edhe këtu bërbëhari është shprej kështu si ka thonë men kërëgjë ala imamim min e imetil muslimin. Dëmë thonë kush cohet ose kush rebelohet kunder një prej pushtetarve të muslimanve. Dëmë thonë ajë që cohet kunder ati pushtetari që e ka të cilit ja ka dhonë besën ajo është prej khavaricve. Dëmë thonë kjo është ajo që është për të cilën ka fajtim mes djetarve prej kohëve kër janë paracit shtetet shumëta, e deri sot se e, lejohet me pas ma shumë se një beja. Dëmë thënë ata që janë nër pushtetin e një pushtetari nuk i kanë obligim, me shku me adhon besën, dëmë thënë dikuit tjetër, po e kanë atë në vendin e vetë. Pas taj në pikën e 35, thëtë imami Rahmehullah, ولا يحل كتال السلطان ولا الخروج عليه وان جار مثلا nuk lejohet të luftohet pushtetari edhe nuk lejohet rebelimi kundër tij edhe nëse ai është i padrejtë وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه do thotë kjo është mbaz të asa që i ka thën i dërguari Allahu sallallahu alei ve sellem Abu Dharr al-Gifari radiallahu anhu ispirë وإن كان عبد حبشيا do të thonë ki durim bëu durim tar do thonë në lojalitet edhe bindje ndaj pushtetarit edhe nëse ai është një rob i Abisinis do të thani etiopis. و قوله للأنصار gjithashtu edhe në bazë të حديثي كثير كو يكاثن انبيي الرسول صلى الله عليه وسلم انصارو اصبروا حتى تلقوني على الحوض دمثن كيني دوريم دريسا تمتاكوني ته حوضي باستاي ثوت امام بربهاري رحمه الله وليس من السنه قتال السلطاني فان فيه فساد الدنيا والدين دمثن سن... نوكش نوكش پري سونتيت تلفتو هات پستتاري Sepse kjo s'jel shkatrim të dunjosa dhe të fejs dhe thot, Në këtë pik, autori Rahimahullah është argumentu me këto hadithe që i përmendim Më thënë hadithin e bu dherrit radhi Allahu anhu Të cilin e transmiton muslimi edhe i bën magja Rahimahullah, gjithashtu edhe të tjerë Kurse hadithin me të cilin i drejtohet për nga meri sallallahu në sallem ensarve, transmitohen Bukhariu dhe muslimi në sahihët e tyre, gjithashtu të tirmidhiu në sahihu dhe djetartë të tjerë. Përveç kësaj ka edhe hadith e tjera, dëmë thënë që e kanë të njëti në kuptim, si që është hadithi Irbet i bën sarjes, radiallahu anhu, ku thotë se për nga meri sallallahu në sallem ka thamë ose kum bitaqu Allah, do të thonë ju parosis që ti frikoheni Allahut. Do të thonë edeni ajast hadith ku tregon Al-Badi Pensaria, radiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ju ka mbajtur një këshill, ëh, shumë prekse, për ai të cilës thotë në u trënditen zemrat edhe në rrodhën sy të melot. Edhe atherë më anfuni kam thënë pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem kjo duket se është këshil e dikujt që pëndahet, du më thënë si këshil lam të mirëse, pra ndaj kanë thanë napërosit, du më thënë që kanë napërosit pra e, për parandarjes, ju ka thanë pengamëri sallallahu a nësillem, usikum bitakwa Allah, du më thënë ju përosis që ti keni frikë Allahut, pra ti ruheni Allahut, ti ruheni dënimit Allahut, wa sam'i wa ta'a edhe ju porosisë që të dëgjoni dhe të bindheni do të thonë ndaj pushtetarit wa in 'abdan hadasiyan edhe nëse ai është një rob i Abisinis do të thonë edhe nëse tam mendojmë ta përfitojmë se një rob i Etiopis ka ardhur dhe ka marrë pushtetin me fuqi edhe s'do të bëhet pushtetar edhe në atë rast duhet mi, me dëgjuat edhe me u bindt atij Me qenë lojal ndajtia dhe mos me bëha të razira. Pas ta e ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam, fejnë në humenja ish minkum, ba'di fe se e rëkhtilefe në këthira, sepse kush dhët jetoj prej ush pas meje, dhëtë shumë kundrësime. Dhe me e, thonë që, e, muslimant e kanë këtë mënhegjë që ne e kalonë për osi për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam, edhe gjithashtu, ajo për të cilën nga ka urdhru, Allahus Fëhane Humve Teala në Koran, që pustetarit mi ju bindë. Edhe në qofse ka ardhë një njëri që nuk ka vlerë, që ka ardhë prej e, dzungleve të Etiopis, që ka qenë robë, dhe më thanë, mirë po, ka bostë shka ka bostë dhe ka morë pustetin, prapë edhe ati duhet mi ju bindë, sepse me atë e, sistemohet jeta e muslimanve bohen, domethën bashkohet xhamati muslimanëve dhe largohohen fitnet. Domethën vetëm në rast kur ka pushtetar ndaj të cilit populli jam loyal, domethën mundet më pas bashkim, fuqizim, mundet më pas përparim, vetëm në atë rast mundet më pas zbatimi të xheriatit. Nuk ka mundësi mos zbatosh xheriatin kur nuk ka pushtet. Domethat ata s'ka pretendojnë se doin me pranun xheriatin eh nuk mundet me ekzistuar as sheria, as as një ligj e e sistemu nuk mundet me me pas nëse nuk ka pushtet. Domethënë nëse është këtë anarkia therrë, nuk ekziston asnjë ligj. As edhe një ligj s'ka ka shumë pa drejtësi, domethënë çdo ligj për vetë sheria tit është i padrejtë. Po as ato ligje në të cilat ka pa drejtësi nuk mund zbatohen nëse nuk ka pushtet. E kuma qi zbatohet ligji i drejtësisë absolute që është prej Allahut subhanehu ve teala. Ëh, edhe kjo bindje ndaj pushtetarit në realitet është bindje ndaj Allahut edhe pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Do të thonë nuk është bindje ndaj pushtetarit, nuk është hatër për filanin ose fallanin, po është zbatimi i urdhrit të Allahut edhe urdhrit të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Edhe gjithashtu Bindja dhe kushtetarit është kujdes për e, interesat e muslimanve edhe kujdes për e, dobit e muslimanve. Në hadithin e më parëshëm, qëka e ka përmenë në autori, rahim e Allah, këtu, që i është drejtu e nësarve, dëmë thanë, si që i transmetanë, N.S. Ibn Malik, radhi Allahu anhu, Se për nga meri sallallahu në në selim ju ka thonë në sarve, inë në kumë se të lkohë në bërdi e thera. Dëmë thënë, ju pas meje do të shihni, e, dë, dëmë thënë, do të kini njerës të cilët i japin për parësi interesave të veta, edhe i shkelin të drejta të ju e ja. Dëmë thënë, aja është e thera. Se dëmë thënë, të drejta të shka ju takojnë juve, nuk do të i mërni. Dëmë thënë, do të ndryshoj gjendja, Edhe do të keni ju, do të shihni se nuk do të nuk do të ju realizohen të drejtat që ju takojnë. Edhe ju ka thënë thasbiru hatta talqouni al-hawd. Mirë pa ju, bani durim, do të thënë jeni durimshëm, durimtar, derisa të mtakoni te Hawdi. Do të thënë aty ku të gjithë pasuesit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të takojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe do të pinë prej Hawdit të tij diace ensar do të thonë kanë qenë ndihmësit e ensar e dini çka do të thonë përkthim ndihmës ata kanë qenë ndihmësit e Allahut edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe prandaj i ka i ka lëvdu Allahu në Kur'an ka thonë walladhine tabawwa'u ddar wal iman min qablihim do të thonë ata të cilët e përgatiten pra veten me iman edhe e përgatiten shtëpinë tyre e cëllën shtëpinë tyre për muhaxhir, domethënë për pejgamberin sallallahu alejhi vesellem dhe sahabët e tij, thon jut <coughs> thot Allahu yuhibbu men hajera ileyhim, pra e duan atë që ka bëu hijret, domethënë shpërngulte ata, ka qenë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem me sahabët e tij, domethënë ata kanë pas dashuri, e kanë pregaditur shpinën vetë dhe kanë e kanë lësur vetë, në pjesë të pasurisë vet, vetëm i prit pejgamberin sallallahu alejhi vesellem dhe muslimant. ë uëla e gjithu në fisudurihim haqët e mimë utu, edhe nuk kanë dje ata në zemrat e tyre dhe një vështirësi, ose ndë një paknaci për, për ato vepra që i kanë ba, uëla ju thirune në mfusihim, uëla u kane bihim khasasa, edhe ju kanë dhe në për parësit të tjerve, para vetës të tyre, edhe përsa ata vetë kanë pasë nevoj shumë të madhe. Dë thotë kjo është, Lëvdata e Allahut subhanahu wa taala për ensart. Edhe gjithashtu pejgamberi sallallahu anulem i ka lëvdu ensart në shumë hadithe se kuptohet ata kanë kontribuar islamin në, do të them shumë shumë shumë pranë mënyra madhe store. Kan dhënë shumë dëshmor në për ndihmën e islamit. Në, dëmë thënë, shumë lufta në Uhud, në Bedër Pas, dëmë thënë, në zdo luft, me penga meri sallallahu alam sallam, kanë qenë Edhe pas vdekjes penga meri sallallahu alam sallam, se cilën luft Në lufta kunder murtejda vë Në lufta për qëllirimet të tjera e kështu merad Si që ka thënë, qatade, rahimahullah Ma na'lemu hajja min ahja il Arab Ekthara shahiden Azzajoh Melkhiyah Mimin El Ensar Dhe më thëmë nuk dim Ndhe një fisë prej fisëve arabe Që ka dhanë më shumë shahida Sësa Ensaret Edhe <coughs> Thotë se në ka tregu Enes Ibn Malik anhu, Se në Luftën e Uhudit Janë vra 70 për e tyre Në luftën e Bir Meune 70 në luftën e Yamamas 70, gjithashtu do të thon kur i kanë luftuar Murtadinët. Ë krahas gjitha këtyre vlerave, s'ka i kanë pas Ansarët. Do thon pas tyre kanë ardhur disa njerëz, të cilës nuk e kanë pas pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem. As nuk nuk e kanë dhënë këtë kontribut që e kanë dhënë Ansarët. Edhe kuptohet se ata në vlerë kanë qenë shumë shumë larg prej prej Ansarve. Mirpo, ata ju kanë bërë padrejti Ansarve edhe muhaqqirve gjithashtu i kanë kan marrë drejta të tyne edhe i kanë dhonë përparsi interesave dveta, sigur ka qenë Mervani Ben Hakem edhe pasarësit e ti dhe më thënë edhe krahës kësaj për nga meri së lëbaho në nësëllën aty në ju ka thënë inë në kumëse të lkau në ba'di e thara dhe më thënë se pas meje do të shifni pa drejtsi, dhe më thënë do t'ju do ju të ju skelen të drejtat e juaja, mirëpo ka tham keni durim derisa të më takoni te haudi. Do thot se ë, s'ka dyshim se do të ndryshojë gjendja, edhe do të ndodhin punë që s'ka nuk janë rregull, edhe njerëzit do të do të vrapojnë pas pasurive dhe pas interesave kështu më radh. Mirëpo cila është këshilla e pejgamberit sallallahu alaihi në wasallam për për këta, dëmë thënë, që ka që shumë kanë kontribu për islamin, që e kanë dhënë edhe jetën edhe pasurinë edhe zdo, zdo gjatë jetët, nukë ka thënë, për nga meri salladhanë sërmaty në, ju jeni, ju keni drejtë, ju jeni legitim, ju jeni, dëmë thënë, ma meritore, kështu me radhe, kështu me radhe, ju dini ma mirë me zbatu shëriatin, se kuptohet, kur thuhet, kur thuhet, dëmë thënë, hadithë, se mi u bind po se ta riten nëse është i pa drejt ose kur ju thuhet këtu nëse ju do të sifni pa drejtësi, a do të thonë se ata do të gjikojnë me seriat? Nëse gjikojnë me seriata, atëherë është drejtësi. Po sigurisht se shkelin seriatin, edhe bojnë pa drejtësi. Dhe kujt i kanë bën pa drejtësi sahabëve, do të thonë edhe muhaxhirve dhe ansarve. Mirpo ju ka thën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ansarve, "Kini durim." Do të thonë bëhuni durimtar, binduni, dëgjoni, mos bani fitne edhe mos bani lufta dheri së të më takonit e haudi edhe kuptohet që nësartë e kanë zbatu këtë këtë këshilë edhe këtë porositë për nga merit sallallahu aleyhuve sellem mirë për prej për sëshmëris të nësarve ata prapë nuk kanë qenë të knaqurë me vetëvejten më thënë e nësibën Malik radhjallahu anhu ka thonë felem nësbir ka thonë ne nuk, durim, nuk patëm durim do të thon nuk e realizu mat urdhrin e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem pse sepse diku shtëpi aty ne astan ku ndonjëherë ka fol, do të thon ka thon se po të padreci, jose, jose njerëzje, na bën padrejti ose jo se jancu ata me bë aftnë dhe me vran njerëz e kushtuar ata më nxit më mbledh na përse se me me bërtit edhe me skel <coughs> ligjet e allahut me gramë burra e kështu me rad po ndoshta se diku shtëpi aty ka shpreh ndonjë fjalë që tregon mangësi në durim. Të më thënë edhe për këtë shkak, e nësibën Malik, radhjallahu anhu, e ka qërtu vetë vetën, të më thënë edhe thëtë se nuk e kemi baat sabër që në ka përosit me nga meri sallallahu aleyhi vësallem. Hadithe, pra për këtë tem, kemi përmen në rastet të ndrysme, edhe atë janë të sumëta, janë të njohura, si si është përse si është çështës së hadithit Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhuma men farqa aljamaa sibran ma tamit aljahiliya do të thonë kush del prej xhamatis do të thot prej pushttarit edhe grupit do të thonë njerëzit s'ka kan një pushtetar del prej tyre edhe kundërshton pushttarin vdekja e tij është vdekje jahilietit ky është hadith te sahihu buhariut dhe muslimit Në gjithashtu hadithi isma' wa ati' wa in akhadhu malak wa jaladu dhahrak, do të thënë dëgjove bin du edhe nëse ta marrin pasurinë dhe të rrahin, do të thënë të rrahin shpinën. Hadith që transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Hudhayfe ibn al-Yamani radhiyallahu anhu. Gjithashtu Hudhayfe Hudhayfeh radhiyallahu anhu ek kaqshillu penga me risallallahu alayhi wasallam kur të ket grupe të ndryshme edhe për çarrje a i ka pytë se qka të bajune, ka than, ilzem gjemaat e lë musliminë e imamehum, dhe më than të i rri me gjematin e muslimanëve dhe imamin e tyre. Ose edhe kjo hadith gjithashtu që e transmitonë Bukhariu dhe muslimi. Ose hadithin e umë mëselemes radhiallahu anha, e cila thotë se për nga mirë i sallallahu a mëselem ka than, Innehu, justa'melu alejkum umera, dhe më thëmë do të keni prijes ju, do të vendosën prijes të uaj, prej të cilve, fe ta arifune o tun kirun, dhe më thëmë të cilët do të bajnë edhe pun të mira dhe të këqia, dhe më thëmë pun të cilat i dini se janë të mira dhe pun që i dini se janë të këqia, fe men këri hafe qatë bari, dhe më thëmë kush e uren, atë punë në keqë, a i është i pafajshëm, dhe më thonë është i lamë, prej fajtë, u e men nënke rafë e qatë salim, edhe kush e më honë ose kush e qërtonë të keqen, a i ka shpëtu, u e lakin men rëdhje vë thabër, nirëpë a i cili knaqet me të keqen edhe e pasonatë, a i dhe më thonë e ka përgjithësin. Dhe thëtë për nga meri sallallahu ane sallim ka përmenë se kur të shifni prej pushtetarëve të këqia, duhet të mjafton që dikush me zemër e uren ai nuk ka nuk ka përgjithsi duhet të më thonë është i pasër për para allahut sëpse nuk e ka da ashtat po e ka bo duhet të më thonë nuk e ka da ashtat të keqe mirë pa të keqe e ka bo pushtetari edhe kush e qërton duhet të më thonë e mohon të keqen shkon të pushtetari edhe i flet edhe i thotë se kjo nuk është në regullë, ja të regonë argumentet e kështu me radhë, mirë po me urëci edhe me buëci, gjithashtu edhe aj ka shfëtu prej asaj të keqes, edhe në që ofse nuk mundet me ndalë, dhe më thënë nëse i ka folë pustetarit, me aj që ka mjaftu. Por përgjëtsin e ka, aj që knaqet me të keqen, e cila vjen prej pustetarit, dhe më thënë aj pajtohet me ta, edhe e pason atë të keqe, aj e ka përgjëtsin do thot nuk as nuk ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ti kur tifni te pushtetar punkt kcia te coh ne trebeloheni edhe ti luftoni po ka tham mjafton me urrejt me zemër edhe me fol me goj do mthan te pushtetari sic jane hadithe tjera qi tregojn se duhet me sku te pushtetari dhe me fol atij jo me fol ne minber ose me fol mas spine por edhe kët Gjithashtu nuk mundet se cili me ba, ka njerës që janë të ditur, që kanë diturije dhe kanë urcije dhe kanë pozit, ata e kanë obligim me shku me folë pushtetarit, se, se cili njerë nuk ka mund si me shku e dhe nuk mundet me realizuat. Ka thonë për nga mirë i sallallahu ane e në sellem, mërra amin ku mund kërën fel ju gajir hu bjedi hi, du më thonë kush e shef njit ke që le të ndrysoj me dorë, kjo është për pushtetarin. Fa illem jësë të të të fëbë lisani hi, edhe kusë nuk ka mundësi atërë me gojë, kjo është për atë që ka mundësi me folë, edhe që ka ditur i gjithashtu. Fa illem jësë të të të të fëbë kalbi hi, edhe nëse nuk ka mundësi, atërë duhet me urrejt me zemër, vë dhalike adhafu l'iman, dhe kjo është, kjo është imani me i dobet. Në dëthët, këto janë tekste, Prej me nga merit, wasallam, që e e sak të edhe, e, veprë, thënë, qka i sunetit pejgamberit sallallahu alei ve sellem çe tregojnë menhecin e sakt të muslimanëve edhe veprën, do të thonë veprat që skaj bëjnë muslimantë e vërtet. Kurse ato çka i nxisin muslimantë me bëna trazira, edhe për shkak se dietart nuk pajtohen me politikat e tyre, po hecën sipas Kuranit dhe Sunetit, atëre flasin për dietart fjalë matksia se janë pasusit e bishtave e, të gomarit pushtetarit. Shtu thënë, jo, pasusi pushtetarit, po thënë pasusi bishtit gomarit pushtetarit. E, kështu me radhë thënë se janë të shitur e janë të blejme, nuk e diçka. Do më thënë, vetëm pëse, ose e thënë prej njëranësës edhe prej budalakisë edhe qmëndurisë që e kanë, ose e thënë prej E, prej devijimit edhe urejtjes që e kanë për sunetin e pengamerit sallallahu aleyhi vësallem edhe nuk i marin parasysh këto udhëzimet pengamerit sallallahu aleyhi vësallem të cilat janë, dëmë thonë, shumë të qarta për po, shtetari në qofë se ka mundësi mu zgjedh si janë e, si që është mënyra e zgjedhje si pas shëriatit, jo me e, votime, du më thënë, demokracisë, për, po, si që janë metodat e zgjedhjes pushtetarit, atëherë e mirë, për në qëfse pushtetari, në qëfse dikush e merë pushtetin me fuqi, edhe arrim, du më thënë, pushtet edhe e merë, du më thënë, atë fuqin e pushtetit, atëherë, përseri muslimant janë të obliguar të binden ati pushtetarje dhe ta t'jen lojal ndajti edhe nuk lejot që t'ashtë, më thënë, kërë vjen një pustetar tjetër më cu njerëzit për t'u hakmar për atë pustetarin e më parshëm edhe nëse arrin ata dikur ta hekin këtë dytin atë erecon ma vona ata për krasit e dytin të më thënë që asë njëherë nuk nuk puson gjakderdhja dhe vrasja mes muslimanve Për nga meri sallallahu a njëm sëllim ka fanë i dhe bujja li khalife tëjni, faktulul akhara min huma. Dhe më thanë, kur, kur t'jepet besat dy khalifeve, atëherë luftojën i të dytin, ose të fundit. Dhe më thanë, atë duhet me luftu bashkë me pustetarin. Po në që ofësa aja rrinë, që ta rëzoje këtë qëka është pustetar, edhe aje mërë pustetin, atëherë jemi të obligum atëhi mi ubinë, si që ka thanë për në në nëse është një robë, i Etiopis. A vakita ka banë e kanë bë sahabët, Sumica, personi sigur Abdullah ibn Umayr radhiyallahu anhuma kur e, është ngrit Abdul Malik ibn Marwan kundër Abdullah ibn Zubairit. Ë Abdullah ibn Umayr radhiyallahu anhuma, anhuma nuk e, nuk ja ka dhënë besën askujt pikëtinë, do të thonë nuk i ka pasqangjit ndënjanit pikëtinë dy grupeve. Ashtu si që ka përosit për nga meri sallallahu anhe sallim se Nëse nuk ka një pushtetar atëherë mu largu për e të gjitha grupeve Por pasi e ka marrë pushtetin Abdulmelikëvën Meruan <coughs> Edhepse kuptohet se Abdullah ibn Zuberi radhjallahu anhu ka qenë shumë her Dëmë thonë me kodra e kodra ma i vlefshumë se Abdulmelikëvën Meruan Mirë për pasi aje ka marrë pushtetin atëherë Abdullah ibn Omeri radhjallahu anhu me i ka shkrujt letër, Bismillahirrahmanirrahim, emma abad, për, Abdulmelik, për Abdulmelikun, prisin e besimtarve, nga Abdulaibën Ameri, radhiallahu anhumat. I ka than selamun alejke, unë e falenderoj Allahun, e, i cili nuk ka, dhe më than përveç të cilit nuk ka ta adhuruar të drejt, edhe, pas ta i ka than, unë e pranoj bindjen në dajteje, dhe në nështrimin në dajteje, si pas nështë sunetit, dhëmë thënë si pas ligjit Allahut dhe sunetit për nga merit sallallahu alai nësëllem për atë që kam mundësi. Dhëmë thënë, me këtë, praja ka dhonë besën se ka me ka me qenë lojal në dajti. Do thëtë pasi aje ka marrë pushtetin. Pra nuk është ngrit aje për mu hakmar për Abdullah Bën Zuberin, radhjallahu anë hume. Si që ka thënë këtu autori rahimënullah, se cili që ka lufton pushtetarin, është kharigji, ose prej kharigjve, dhe më thënë. Po aj që kanë dzitë, dhe më thënë, aj që nuk del me luftu, për fletë kunder pushtetarit, a logaritet kharigji, ose jo. Kharigjët janë dy loje, kharigjët që luftojnë, cilët kan luftu, thon, historis, që quit, që kanë luftu dhe më thënë gjatë historisë, edhe kharigjët që i kanë që i kanë që i djetartë kaade, dhe më thënë që rinë Pra nuk luftojnë për nëzisin për luft. E këta të dytit të cilët nëzisin për të rebelu kundër pushtetarit, janë matë rëzikshëm se ata të cilët luftojnë. Sëpse ata me, me fjalë të tyre dëmë thënë nëzisin edhe luft edhe shkatrime matë mëdha. Dëmë thënë në nderi muslimanve është imbrojtur kur ka pushtetar, edhe në që fëse është i pa drejt, pra për flasin për pushtetarit pa drejt në që është pështetar i, i drejt atërë nuk do të kishim pas e, dyshim e mirë po ajë që është i pa drejt edhe në atë rast dë thotë përderi sa është pështetar prapë se prapë në deri muslimanëve është mbrojtur jeta e tyre është mbrojtur pasurija është mbrojtur rritet e, e islamit realizohen dëmë thanë falet gjumaja ka gjëmat, një mblidhët zekati, radh, radh, e kështu me radhë, e kështu me radhë, sigurohen rrugët për të shku, për të mësu, për të bë haqë dhe umre, e tjera. E, mirë po, kur e, vjen lufta dhe qëregullimi dhe rebelimi, dhe të gjitha këto prishen. Muslimat nuk mujnë me formu gjëmat, nuk mujnë me falë gjumanë, edhe mos të folim për tjera të regullat që ka kërkojnë pa tjetër pështetar. Prandaj, pengameri sallallahu aleyhi vësallem, ka urdhru që mësë rebelohet muslimani këndër pështetarit, edhe në qëfë se nuk kam betë asë gjepë, dëmë thënë për islamit e ajë, për vetë se namazi. Kur ka të regu për pështetarit për drejt, i kanë thanë sahabet ati luftojnë ata, ka thonë për nga meri sallallahu e nësillem, la ma e ka mufikumus salah, dëmë thënë jo për deri sa e falin namazin. Dëmë thënë edhe në qëvë se nuk, nuk shihet asgja për islamit e ata, për namazin e falin, athërë nuk lejohet e, <coughs> rebelimi këndër tyre. Këto, dëmë thënë, s'ka dyshim se janë <coughs> regullat të qarta, të cilat i ka qartësu, kurani dhe suneti. E, edhe kete kanë praktiku sahabët, si që është rasta e që kemi përmenë përshemën me Abdullah bin Omerin, radhi Allahu anhu ma, gjithashtu Usame bin Zeyd, radhi Allahu anhu ma, i kanë thonë, pëse nuk shkonë mifol Athmanit, radhi Allahu anhu, edhe a ju ka thonë, a mendoni ju, se nëse i flasun e Athmanit, dhët ju të regoj e dhe juve, ka thonë unë nuk dua <coughs> wallahi ka thonë unë i kam fol e kam këshillu më do të thonë vetëm mes meja dhe atij do të thotë fsetas edhe nuk dua unë që të hapë një derë ethem i pari do të thonë që e ka hapa atë do të thotë me skaktuar probleme athem unë fillimi ose do të thonë nisja e atyre trazirave dhe vrasive që ato ndodhin edhe s'ka dyshim se njeri ju kër gabon edhe nëse ashtë maj thjeshti pre njerëzë që ka nuk ka as një loj pushteti dhe më thënë njeri ju maj dobet kur të bojë një gabim nëse i flet në filim, dhe më thënë nëse i flet me vrazësi edhe me postrim, a nuk dhe ta pranojë kështinë pre të ere, edhe nëse ashtë maj dobeti e si nëse i flet, nëse pushtetarje banë një gabim edhe t'i fol por që më më më më berë ose në radio, në televizor, në kanale satel satelitore, në twitter, e, që si e, mjetës këj përdorin për të postru pushtetarin, si do të pranoj ai atë këshilë, kuptohet se nuk e pranon, pra nëse mundohës me një njeri pëthijësht, edhe me butësi nëse mundohës, ashtë pikëpjëtje se a e pranon nëse jo këshilën e ku më pushtetari, pra ndaj duhet njeri ju me adhuru Allahun subhanahu wa taala edhe me alan secilit do të thot me heq përgjegjësinë prej vetes edhe me alan atij që e ka atë përgjegjësi. Atka njerëz që kanë pozitë, kanë detyri, dietar, do të si thon, përse on siç ka thën, siç ka thën Sheikh Bambazi rahimahullah, i cili te pushtet, do të thon pushtetar të më thënë, shumë janë friku prej tij se aj prej tyre. Do thot pushtetar të kanë e kanë me ditë edhe e kanë pa se shek i bëmbazi ka më shumë pesh edhe më shumë ndikim sësa ata që ka e kanë ketë aparaturën e pustetit, si thonë. Edhe prandaj, <coughs> kërë ju ka fol, i bëmbazi, rahimehullah, kanë ndiku edhe të ata, edhe e, ata janë jan kujdes që mos të kenë kundrështim me shek i bëmbazin, rahimehullah. E, prandaj, du më thonë ndikush që ka ka qka është djetarë edhe që ka pozit, aje ka obligim me folë edhe mu, mu marrë me këto qështje, kurse njëri u i thjeshtë qka edhe nuk ka dituri, po edhe nëse ka dituri nuk e ka atë pozit edhe ndikim qka duhet me pas, atëherë aje më mirë mu largu edhe mos me futë vëtë vetën ndi qka për të cilën nuk e ka obligu Allahu subhanahu wa ta'ala evë thon do thot dietart kur janë me pushtetarin pra nuk bojnë sigur këta grupet e ndryshme të xavaritëve pa marr paraqesa janë xavariz luftar ose xavariz çukarin ulur edhe vetëm flasin xavariz do thon këta grupet e lloj ndryshme do thon lloj lloj me tatynë që nxisin për e, trazira edhe fitna ata folin kur nuk ka pushtetari prezant flasin kundër pushtetarit edhe nxitin xhamatin edhe e kallin xhamatin me fjalë ë tmerrshme prej kse, kështu me radh akurat pushtetari prezant e lvdojn edhe për krahin e kështu domethan i bajn lajka edhe edhe dy ftyrsi kur se diatart kur janë me pushtarin e mbrojn xhamatin popullin edhe ja tregojn Ati obligimet edhe detyrat qëka i ka A kur janë me gjëmatin, me popullin E mbrojnë pushtetarin Edhe ja të regojnë atyre Obligimet edhe detyrat qëka i ka Se njeri Njeri u isinqert U më thonë qëka është Isinqert me vetë vetën edhe isinqert me Allahun Subhanahu wa ta'ala Ma shumë interesohet me dit Se qëfar obligime a i ka Sësa të interesohet Se qëfar drejta ka Kurse njeri u cka, është, cka nuk është i sinqertë dhe e do të dunjanë dhe interesin e vetë, ma shumë interesohet se cfar, cfar obligime ka tjetëri ndajti e jo, cfar obligime ka aj vetë ndaj. Pra ndaj pustetartë, këta falni djetartë, edukojnë gjematin që t'interesohen për obligimet e veta, edhe t'i plotsojnë obligimet e veta. A pustetari për obligimet e veta do të përgjigjit e Allahu subhanahu wa ta'ala, Prandaj kur janë me pushtatarin, atëherë aty ja përkujtojn obligimet që ska ai ka ndaj popullit. Për këto devimet që kanë këta njerëz argumentojnë me disa raste që ska nuk janë argumente, pra argumentet për kuranin te sunetit janë të qarta, vetëm disa prej tyre i përmendëm këtu. Uh, kurse ata bin argumente dyshimta për shembë sillen një një rast ku Omer radiallahu anhu kur i kanë ardhur prej <coughs> prej uh, pasurive të ndryshme prej prest lufte ose prej haraxhit i kanë ardhur disa rroba uh, ja kanë dhënë secilit secilit ja kanë dhënë nga një rrobë kurse për veti kur ka dal ka pas dy rroba, do të thënë edhe izar edhe rida. Kur ka dal në hutbe. Edhe dje ja ka thënë o njerëz më dëgjoni, edhe atëherë është ngrit pa Seleman El Farisi radiyallahu anhu, edhe i ka thënë, jo nuk dëgjojmë, sepse të gjithëve na ke dhënë nga një rrobë kurse ti ke dy rroba. Atëherë O midr radiyallahu anhu ka thënë o Abdullah, edhe nuk është Përgjigja skush. Ka thano, Abdullah ibn Amer, edhe është ngrit Abdullah ibn Amerit, dhe më thanë, djali i ti, radhjallahu anë huna, edhe i ka thanë, lebejk, dhe më thanë, urdhra. <coughs> I ka thanë, të betohem në Allahun, e, roba që të takoj ty, e, ku është, a i ka thanë, të të dërova ty. Dhe më thanë, se roba që ka i ka taku, Abdullah ibn Amerit, aja ka dhuru babës vetë, përënda i ka pasaj dy roba. Edhe atëherë, ka thonë Selmani radiallahu anhu, ta shëforë se të dëgjojmë. <coughs> dëmë thënë, këtë tregim, e, transmitojnë disa në për libra, por, këtë, dëmë thënë, transmitojnë nga një njeri që quhet el, el Atbi, dhe nuk ka sened, dëmë thënë, nuk ka zinëgjirë, dheri të as dherit e Ameri, as dherit e Selmani radhjallahu anhuma, të cilët janë shumë largë, ndu më thanë ka për aferësysht e, 200 vjetë dalim, ndu më thanë mes largësi, distans, kohore. Mirë po edhe edhe përveç kësaj që nuk ka sened këtë regjim, këtë transmituës Muhammed ibn, ibn Ubejdillah al-Atbi, A është kanë fanë se djetarët e gjërkot të adilit për që e mullë si që është imam dhehebi Ka thonë se ajo është që transmiton prala, të regjime, nuk transmiton hadithet vërtejta Ose Safedi në wafi, w, El Wafi Bil Wafajat ka thonë kane mushtehiran bish, bisharab Dëmë thonë ka qenë pianet si njohur Thënë, kjë, el atëbi, që e ka transmitu këtë tregim do <coughs> më, më than këtë transmitu është shumë i dopt po përveç asaj nuk ka zindzir dheri të sahabet edhe kërast nuk është i sakt edhe Shekhe Rëbija Hafidha Hullak këtu përmen disa aspekt e si refuzohet këtë tregim do më than njëna pëjatyne më than se Omeri dhe Amer ibn al-Khattab dhe Sulman al-Farisi radhiyallahu anhuma, jam sahabet e Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ata nuk kanë mundësi ta përkrahin kët menheds të anarkisë. Domethënë, nuk ka mundësi që ata të jenë kundëstar të menhexhit Kur'anit edhe Sunetit të Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ëh, çu urdhrojnë, domethënë Kur'ani e Suneti urdhrojnë për bindje ndaj pushtatarit. Pastaj aspekti tjetër që kë, që trajtem jep me kuptues se sahabët nuk i kushtojnë rëndësi, domethënë, realizimit të fesë, edhe për krahas të shtetit, po janë vetëm mas pasurisë, edhe pas të mirave të dunjas dhe, du më thënë, nuk mund të paramendohet që dikush si kur Selman El Farisi, radhjallahu anhu, dhe t'i shtecu të reagoje për një robë përse e ka marë khalifja. Du më thënë, i cili ka nevoj, se khalifja nuk ka punu për veti, a i duhet pa tjetër mu usqyë dhe mu vesh prej pasuris e, muslimanve. Përveç asaj, dihet se Omeri, radhjallahu anhu, nuk i ka nda Pasurit e, shtetit, thënë, nuk i kan da të gjithë dhe njësoj. Po se cilit i ka dhonë si pas meritës të që ka ka. Për që në dikush që ka luftu ma shumë, ka morë ma shumë. Aj që ka qenë maj vjetër në islamë, ka morë ma shumë. Ato që <coughs> ka në bëhi gjëretë, dë thotë, për para... Ato që kanë bëhi gjëretë me për nga mirin sallallahu, nëse kanë morë ma shumë, se ato që nuk kanë bëhi gjëretë e kështu me raëbë ë dikush për të cilin muslimanët kanë më shumë nevojë, merr më shumë. Kjo është menhec i sheriaut, do thotë në ndarjen e pasurive sipas meritave, edhe sipas nevojës që kanë muslimanët për një njeri, do thotë jepet më shumë ose më pak. Lë dhe kuptohet se Omeri radhiyallahu anhu është për ty në se kanë më shumë të meritojnë prej të gjithë sahabeve që kanë qenë gjallë në atë kohë, lufta e tij, hijreti, kontributi që ka bërë kështu më radh dhe nevoja që hegan pas musliman për ta është shumë ma e madhe kështu që ati i takon ma shumë, po si do qoftë pra këtë tregim nuk është i sakt përmendin e, gjithashtu rastin e Abdullajbën Zuberit radhjallahu anhuma që e përmendem këtë edhe thojnë se Abdullajbën Zuberi është ngrit kunder Abdullë Melikivën Meruanit që nuk është e sakt sepse përmendin Abdullah ibn Zubairit radiyallahu anhuma ja i ka dhan besën një herë për ta baur pushtetar në kohën e <coughs> mirë po do të më von kur ka vtek Muawiya mua radiyallahu anhu i ja, yaganzon ja Abdullah ibn Zubairit mirë po më një herë pas kësaj djali i Muawiyas radiyallahu anhu i çe ka pas emrin Yezid e ka marr pushtetin <coughs> pushtetin ather Abdullah ibn Zubairi ka ikë ka sku në Mekë. Edhe nuk është ngrit kundër pushtetarit, po e ka ka ndërt, në të them i bindur edhe loyal ndaj pushtetarit që ka qenë Jezidi ibn Muawiya. Pasti, <coughs> pas vdekjes pas Jezidit, atëherë prap sumica e muslimanëve, jo vetëm në Hijaz, por në shumë vende, ja e kanë dorë pushtetar Abdullah ibn Zubairin. Radiyallahu anhuma. Dhe përveç Samit Atëhere prejshamit janë njësë disa prej fisit M.E.W.I. Ben Jumeje, në mesin e tyre ka qenë Abdul Melik Ibn Marwan, edhe rrugës janë taku me njeri, Ibn Zijad, edhe i ka thonë ku shkoni, ka thonë po shkojmë që t'ja japim Bejan, Abdullaj Ben Zuberik, ka thonë si shkoni me a thonë Bejan ati, ku në mesin e ju jështë shekhu i M.E.W.ive, ose i Kurejshve, Edhe atëherë janë këthi, e kanë shpallë khalife Abdul Melik i Ben Meruanin, edhe kanë luftu Abdul Eben Zuberin. Edhe ma në funë, dëmë thënë janë lërgu shumica prej Abdul Eben Zuberit, radhjallahu anhume, edhe ma në funë prapë ka fitu Abdul Melik i Ben Meruan. Dëmë thënë, nuk ka qenë Abdul Eben Zuberi ajë që ka dalë, ka bë kurudzë kunder khalifës. Dëmë thënë, ajë ka qenë khalife për para Abdul Melik i Ben Meruanit, mirë për... Po. Mavon Abdulmelik Ibn Merwani Ja ka marë pushtetin e, Pra, si dhe që të askush prej sahabeve Nuk është ngrit kunder pushtetarit As njëherë Gjithashtu edhe rasti me Husejn Ibn Alion Radhi Allahu Anhum Pashtu nuk është khurruq kunder jezidit Sepse A të kanë thirë disa njerëz për, për ta Për ta bo pushtetar A se për tja dhëmë për ta përkra atë në, në kërkesat që ka pasë, mirë po ata e kanë e, traftu. Në më thënë, ata shijat e asaj kohë, e kanë mastru Husejnë Ndodhjelohu Anhu edhe kur ka shkute ata e kanë traftu edhe kanë dosht me vra. Atëhera ju ka thënë, më lejoni të kthehem prapë në Medine, ata nuk e kanë leju. Ka thënë, më lejoni të shkojtë jezili, në më thënë që Direkt në atë foli edhe atit ja e besen Gjithashtu nuk i kan leju Ka thonë atër e më lejonit Shkoj dikun tjetër Në luft në gjihad Edhe atë nuk i kan leju Vetëm kan dasht me vra Dhe ma në fun e kan vra Edhe kitë vrasje Gjithasht nuk, nuk e ka urdru Jezid i bën Muawje Por kur ka marrë vesh Kan dje shumë keqardhjë Dhe transmitohet gjithashtu se ka qajtë Dëmë thënë ata që e kanë vra, Allahu i a ja dhantë atë që e meritojnë. Së si të qovë, dëmë thënë sahabët nuk janë ngritë asë njëherë kunder asë një pushtetari, edhe menhegjë i sahabëve dëmë thënë është menhegjë i kuranit edhe sunetit, nuk ka dyshim në këta, ata e kanë sëqaru edhe e kanë transmitu prej pengamerit sallallahu aleyhi vësellem, edhe nuk e kanë kunderstu me asë gjë. Ponë çofse dikush prej sahabeve me ijtihadin e tij, nëse ka bërë ndonjë gabim, kuptohet se gjikues është Kurani edhe Suneti, nuk është gjikues ijtihadi i askuit. Pra i njerës veçanë po për arsyes kur se ai, eh, ajo të kështas argument në Shariat edhe në fenë Allahut është fjala e Allahut edhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E këto fjalë Dëmë thënë, në kitë temë janë shumë të qarta, kurse zdoë dyshim që ka mundohen, me të cilin mundohen të argumentohen, është i pa qarta dhe i dyshimtë. Dëmë thënë, nuk, nuk meret për argument. Dhe li këtu e një ahtojnë, Wallahu alam, wa sallallahu a sallam ala abdihi wa rasulihi nëbina Muhammed, wa akhiru da'wana, en ilhamdu lillahi rabbil alamin.